Наосліп уперто, невідступний. Ця зласила жадоба, заздрісність, юрність. Мав би я зіткнутися з тим підпилявцями, А далі ще більше. Тим часом же військо моє гуломов джоли до весни, Кинулись на табір безпанський, Гостовпіли від багатств, що лежали в багні, Взялися до здобичі. Починався судний день. Пісня, драча, гук, сніг, розгарш. Примітка, тут оргія. Оце пани, і плюдри заставили. Так темно ж було надягати. Сказали б, то ми присвітили б шаблями в очі. Вони самі хвалиться, мовляв, що пан той шабля. А в нас ще козак, то виволя, А волі ніякою шаблею не утнеш. Коли кого пан не лякає, То послі торба спать не дасть. От і розторгувалися пани на нашій землі, А тепер ми їхні срібно злото побуваємо. Та тут більше награбованого, ніж нажитого. Хапали в хапиці, хапиться ж по пиці. Як набулося, так і збулося. Протрясуйся ж, пани, пострибали, як рись коза. Примітка тут бистронога. Хай би їх чорт на глибоке не носив, то не втопились би. Як біг бігло та витріщив кінець. Не жалуй вухналя, бо підкову згубиш. Скидай хлопці кожухи та задягайся в шуби панські. Чи на тебе, чи воно неоднаково тепло? Ні тепло, то воно тепло, Та тільки в кожусті свобода, А в шубі прислужництво. Не саму ж саламаху, Та в щуку рибаху козацтво вживати. радостях безтямних от той здобичі, Що тисячокротно перевищувала Корсинську, Співано й пісню про мене, Що й наскладену. «Ой, хмелю хмелику!» Вчинив єси ясу І поміж панами велику трусу. Однак, здається, та пісня не пішла далі поля Пилярцівського, Бо вже там обачливіш і затягували іншої. Отам, От не наш, не дбаєш за нас, Бо вже наше товариство як розгардієш. Та чи ж багато було обачливих, Таршина козацький собі кинулась на здобач велику в скарбах і фантах. Кожен тягнув до себе, рвав у іншого з рук, що й прибігали до гетьмана, щоб розбороняв і встановлював справедливість. Примітка фанти – коштовності. Генеральний мій обозний Чорнота, щоб придобритись до гетьмана і утвердитися другим чоловіком у війську, взявся відбувати майно буцінто для мене. А тоді справді, позвозив до мого намету безліч бочок з сріблом і золотом, скринь з шатами і тканинами, позганяв більше сотні коней породистих турецьких, а непородні тисячами блукали по таборі, марно шукаючи, бодай, травинку. «Що це?» – поспитав я черното. «Відправим до Чигирина. Може, сам Гетьманич і допровадив би, щоб сховати дешкрепно». Ага, щоб знову казали, що Хмельницький закопує в землю скарби. Бачив який в мене намет, який мій одяг і їжека. Чи треба мені сього? аби ж ранкори сопротиви мене викликати? Примітка ранкори злобу. Та коли ж Бог дав так много всього... — По гріхі не поживитися, — засміявся Чернота. — Коли сам не хочеш, то я поховаю, приводиться в нашій потребі великий. Виговський, що єдиний, здається, з моїх старшин, не погрів рук коло здобичі, зауважив без своєї звичної обережності. Замість свободи здобув в шляхте тільки майно. — Хто що має, те і втрачає, — відповів я пану писарю генеральному. «А чи тобі, пане Іване, шкода багатство братів своє? «Смішно мені, гетьмане, дивитися, як хлопство з татарами на срібних тарелях конину в ялину тість? Хіба не однаковий рот у пана та хлопа? І чи не пасує срібна тарель кожному?» Виговський зітхнув. Лякай мене, гетьмане, якби пелявцівські донативи?» не зашкодили в нашій справі великість, Примітка донативи, дарунки. Бо коли коштовності мішками стануть продаватися за безпінь, то чи ж не станеться того і з життям людським? А коли воно цінувалося дорожче, та й до звичайного розуміння призвестився це може. Уже сьогодні ВІЛ. З якого данські купці давали двадцять золотих, іде за чотири або й за два. За барана дають лише шістнадцять грошей, а за ве працівки чотирнадцять. Тоді як кварта горілки йде за двадцять. Ей, пане писарю, не лякайся ди золота. Звідки звізнуться чоботи, свити, барабани, хоруги, самопали і гармати, коли бракуватиме золота? Тож стане дбати про хліб і м'ясо при таким знеціненні? Уряд, який візьметься нагодувати народ, неминуче змушений буде визнати своє безсилля. Народ сам себе годує. Тут не поможуть йому ні царі, ні боги. Уряд уміє їсти тільки сам, а не годувати інших. Я ж повинен годувати військо, тому беру в народу те, що мені потрібно. Потреби ж всі бувають неоднакові. Одна влада гнобить народ, інша хоче його визволити. Одна ж вона справедливість, як хлібом щоденним, інша виборює справедливість для всіх.